Salvoslovia a șasea, pentru darul lacrimii de pocăință. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă lacrima pocăinței noastre în mâna duioșiei tale ai luat și veșmântul de nuntă al halului Duhului Sfânt, odată cu inelul iertării ne-l-ai dat. Aleluia, slavă ție! Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă lacrima păcăinței noastre, din ochiul conștiinței în rod, în de fapte bune, ai transformat ca sem că via Bisericii Ortodoxe ai binecuvântat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă lacrima păcăinței noastre, care a rodit din neputința noastră, ca pe un mărgăritar al credinței, când mută mântele neamului nostru la tine, ai luat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă lacrima pocăinței noastre, de pe buzele inimilor noastre, ca pe o taină a Sfântului Botez, prin îngerii tăi ai lucrat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă lacrima pocăinței noastre, din mâna preoților tăi ai luat, când prin taina sfintei spovedanii, șerpi păcatelor i-ai alungat și sufletele noastre le-ai curățat. Aleluia, slavă-ți, Tată Ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă lacrima păcăinței noastre, de pe crucea gândului nostru ai luat, când cu nuna de spini ai ispitelor celui viclean, fruntea sufletului nostru ne-a sângerat. Aleluia, slavă ție, Tată Celesc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă lacrima pocăinței noastre, căzută pe lespedea de la mormântul neamului nostru, ai luat când roa sfințirii ca pe un vin peste coliva celor adormiți s-a vărsat. Aleluia, slavă ție, Tată Celesc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă lacrima pocăinței noastre, ca pe un rubin al sângiului vărsat de Fiul, ai luat, și prin sfânta taină împărtășaniei, Harul Duhului Sfânt peste noi s-a revărsat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă lacrima pocăinței noastre, pe o pană de aripă, îngerul tău la cer a luat și din ea raza dorului nostru, în ochiul tău a scânteiat. Aleluia, slavă ție, ce Celestei, bine și îți mulțumim, fiindcă lacrima pocăinței noastre ca un curcubeu al slavei tale s-a arătat și un pot de raze la cer a desenat.